Fünf Freunde, Folge 133 Fünf Freunde und der Esel in der Tropfsteinhöhle In den Herbstferien verschlägt es die Fünf Freunde nach Wales, wo die größte Tropfsteinhöhle der britischen Insel auf ihren Besuch wartet. Bei einer geführten Wanderung bleibt Anne zurück und Julian und Dick wollen sie schnell nachholen. Dabei haben sie die Gefahren des Höhlenlabyrinths unterschätzt. Hoffnungslos verirrt finden sie in einer Grotte einen Esel. Doch wie ist das Tier in dieses unterirdische Gewölbe geraten? Ein Abenteuer mit immer neuen Wendungen hält die fünf Freunde auf Trab. Wir sind die fünf Freunde, Julian Dick.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 Und schon am ersten Ferientag kamen Julian, Dick und Anne nach Kiran, um die freien Tage gemeinsam mit ihrer Cousine George und Timmy, dem Hund, zu verbringen. Die drei hatten gerade ihr Gepäck abgestellt, als Tante Fanny sie ins Wohnzimmer rief. Kinder, beeilt euch! Na, kommt rein, Kinder, und setzt euch erstmal. Mmh. <lacht> Steht da ein Apfelkuchen auf dem Tisch? <lacht> Ach, und wie der duftet auch, oh, Tante Fanny. Der mmh. ist wohl ganz frisch aus dem Ofen, oder? Ja, ganz genau. Komm, Julien, setz dich hierher. Danke, Tante Fanny. Gern. <lacht> und du hierher, George. Was ist denn mit dir, Mutter? Du bist ja so aufgeregt. Tja, also, es ist nämlich so, George. Eben als du Julien, Dick und Anne vom Bahnhof abgeholt hast, da habe ich einen Anruf bekommen. Aha. Aha. Und äh, von wem? Von einem alten Schulfreund. Er wohnt seit Kurzem in einem Bauernhaus in Wales. Und da ist sehr viel Platz. Und er hat mir angeboten, ihn zu besuchen. Das ist doch schön. Fahr ruhig. Wir kommen bestimmt auch ein paar Tage so zurecht. Onkel Quentin ist ja auch noch da. Ja, aber... Aber ihr seid auch eingeladen. Und ganz in der Nähe von Dylans Bauernhof befindet sich die größte Tropfsteinhöhle von Großbritannien. Mhm. Sie ist voller unterirdischer Gänge mit einer Gesamtlänge von... Na, ihr glaubt es kaum. Über 60 Kilometern. Echt? Wow. Das ist eine ganze Menge. Dylan hat einen Freund im Höhlenverein. Und der wird uns gleich am Tag nach unserer Ankunft in einer kleinen Gruppe durch diese Höhle führen. Ein Glück. In so einer Höhle kann man sicher bestimmt schnell verlaufen. Ach, Anne, woran du schon wieder denkst. Boah, das Mir, bestimmt also total spannend. Moment. Karin, hallo? Ja, der ist da. Quentin, Telefon. Ah, Onkel Quentin ist wohl wieder schwer beschäftigt, was? Ach, wie immer eben. Mhm. Hallo, Onkel Quentin. Hi. Schön dich zu sehen. Oh, hallo Kinder. Ihr seid ja schon da. Hier, bitte. Danke. Professor Karin, guten Tag. Was? Ja? Aha. Ja, natürlich habe ich Zeit. Das ist ja wunderbar. Äh, verstehe, keine Sorge, das bekomme ich bestimmt hin. Ja, vielen Dank für Ihre Nachricht. Ja, ich melde mich bald wieder. Ja, danke. Auf Wiederhören. Großartig. Was ist denn, Quentin? Wer war das? Das staatliche Forschungszentrum für alternative Treibstoffe will, dass ich eine von mir entworfene Testreihe durchführe und stellt mir dafür eine hohe Summe zur Verfügung. Ich muss gleich loslegen. In einer Woche wollen Sie die ersten Ergebnisse. Fanny, du musst mir unbedingt helfen. Aber das geht nicht. Ich fahre morgen mit den Kindern nach Wales. Das haben wir doch vorhin erst besprochen, Quentin. Aber jetzt ist eben alles anders, Fanny. Dieses Zentrum bittet mich zum ersten Mal um meine Mitarbeit. Da kann ich unmöglich Nein sagen. Und das Geld können wir auch gut gebrauchen. Ach nö, jetzt hatte ich mich gerade auf die größte Höhle des Landes gefreut. Ach, können wir nicht allein zu Dylan fahren, Tante Fanny? Hierher fahren wir doch auch immer allein. Das ist doch was anderes. Dylan kennt euch ja noch gar nicht. Aber du kennst ihn. Hast du nicht gesagt, er ist Lehrer? Da kann man ihm bestimmt vier Kinder und einen Hund überlassen. Naja, vielleicht hast du recht. Muss man ihn nicht erst einmal fragen, ob ihm das überhaupt recht ist? Ja, natürlich. Rufst du ihn an, Mutter? Ihr meint jetzt gleich? Mhm. Na, mhm. ja. ja, das wäre wohl das Beste. Also gut. Ja, hallo Dylan, hier ist Fanny. Ja, das freut mich auch. Also das heißt... Es ist so, ich habe dir doch erzählt, dass mein Mann Wissenschaftler ist. Und jetzt hat er Dylan hatte nichts dagegen, dass die fünf Freunde allein zu ihm fuhren. Und so ging die Reise am nächsten Morgen los. Die Zugfahrt verging wie im Flug. Julian löste Kreuzworträtsel, Dick und George spielten Karten und Anne hatte ein Wollknäuel und Stricknadeln ausgepackt. Denn seit kurzem lernte sie stricken. Und unter ihren wackelnden Stricknadeln wuchs, sehr langsam, ein Schal aus roter Wolle. Also, du musst hin. Eine links, eine links. Warte, warte, warte. Eine So. Ja. ach Mir ist schon wieder okay. eine Masche verloren. Ach, Also <lacht> nochmal. <lacht> Wenn du so weitermachst, Ann, hast du den Schar ja vielleicht zu Weihnachten fertig. Wieso? Denkst du vielleicht, das ist dein Weihnachtsgeschenk? Hm, wer weiß. Und mau, mau. Ach, nein. Ah, ja, noch eine Runde, Dick. Verloren? Ja verloren. verloren. Fahrgäste, leider. in Kürze erreichen wir Penny Carl. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ich, ich glaube, das wird nichts mehr, George. Okay. Wir müssen zusammenpacken. Alles klar. Oh, wir sind gleich da. Was ist das eigentlich für ein komischer Ortsname? Jenny Karl. Das ist walisisch. Kommt jetzt, habt ihr alles? Ja, Moment, ja, was, warte. Ich nee, so. du auf Los, los, los. Ja, also, mhm. du auch klar, ich Nein. bin soweit. Toll. Auf dem Bahnsteig wartete Dylan auf sie. Sie konnten ihr Gepäck in den Kofferraum seines Autos werfen und kletterten mitsamt Timmy in seinen geräumigen Fünfsitzer. Dylan trug Korthosen und ein kariertes Baumwollhemd und fuhr sie gut gelaunt zu seinem Landhaus. So, ihr Lieben, hereinspaziert. Oh. Hier sieht es aber gemütlich aus. Eure Zimmer sind oben, da die Treppe hoch. Danke. Das Super. linke ist für die Mädchen oh, und das rechte ja? für die Jungen. Oh, vielen Dank. <lacht> Wenn ihr euch eingerichtet habt, gibt es was zu futtern. Oh. Und heute Abend solltet ihr nicht allzu spät schlafen gehen. Warum denn? Wir haben doch Ferien. Ja, aber morgen geht es früh los. Oh. Ich fahre euch mit dem Auto zur Höhle und ihr wollt doch nicht zu spät zur Führung kommen, oder? Stimmt nicht? Es ist die einzige in diesem Monat. Ah. Okay. Ihr habt richtig Glück, dass ich mit dem Höhlenführer befreundet bin und er euch mitnimmt. Hm. Oh, na dann äh, sorgen wir mal dafür, dass wir nicht verschlafen. Nicht war dick. Ja. Was hat das denn speziell mit mir zu tun? Ach, dick überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Als sie am nächsten Morgen am Eingang der Höhle ankamen, wartete Dylans Freund, der Höhlenführer Trevor, schon auf sie. Und auch einige andere Teilnehmer der Höhlenexpedition hatten sich dort eingefunden. Trevor, guten Morgen. Schön, dass es geklappt hat. Okay. Klar doch. Ja. Und das sind also deine jungen Höhlenforscher mhm. von der Küste. Ja, genau. Hallo. <lacht> Guten Morgen. Hi, äh, darf Timmy auch mit in die Höhle? Ah, mhm. Das geht leider nicht. Die Hunde sind in der Höhle verboten. Aber Timmy ist ein ganz braver Hund. Mhm. Er gehorcht mir aufs Fort. George, du hast doch gehört, was Trevor gesagt hat. Ja. Timmy soll ja auch nicht alleine bleiben. Ich werde gut auf ihn aufpassen. Okay. Gute Idee, Dylan. Und ihr kommt mit mir mit. Okay, dann machen wir jetzt einen schönen Waldspaziergang, Timmy. Na dann, bis äh, später. Tschüss, Timmy. Tschüss, Tschüss, bis dann. Viel Spaß. Schließlich begann die Erkundungswanderung durch die Tropfsteinhöhle. Die zehn Teilnehmer der Expedition folgten Trevor in einen kühlen Felsengang. Schon bald schwand das Tageslicht und es wurde sehr dunkel. Trevor beleuchtete die Wände mit einer großen Taschenlampe. Das Gestein war kantig und unregelmäßig und an einigen Stellen glänzte es. Was ihr hier seht, sind Rinnsale von Wasser. Wasser hat die Formen in dieser Höhle erschaffen und ist auch für immer ein Bestandteil von ihr geblieben. Und äh, wie alt ist diese Höhle eigentlich? 350 Millionen Jahre. 350 oh, Millionen wow. Jahre? Das ist ja unglaublich. Ja. So lang? Stimmt es wirklich, dass hier alle Höhlengänge zusammengenommen über 60 Kilometer lang sind? Und was? So lang? Ja, das stimmt. Auch wenn die Höhle selbst nur etwa 5 Kilometer lang ist, befinden sich in ihr so viele verzweigte und ineinander verschlungene Gänge, dass wir auf diese Gesamtlänge kommen. Wow. Und dazu gibt es noch zahlreiche Gewölbe und sogar Wasserfälle. Und die wollen Sie uns alle zeigen? <lacht> Nein, ihr seht nur einen kleinen Teil der Höhle. Okay. Aber keine Sorge, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wir kommen auch gleich zur ersten Attraktion. Okay, bin ich ja gespannt. Folgt mir! <lacht> Pass auf! Ist das schön! Wunderschön! Ja, Vor ihnen tat sich ein Gewölbe auf. Darin befanden sich zahlreiche sehr lange und spitz zulaufende Steine. Sie standen entweder auf dem Boden wie tropfende Kerzen oder hingen wie Eiszapfen von der Decke herab. Und sie schimmerten in einem goldgelben Glanz. Also... Das sieht ja aus wie im Märchen, wie äh. in der Höhle eines Zauberers. Ja. Ich weiß, was du meinst. Man hat den Eindruck, hier wäre Wachs von der Decke getropft und in einem magischen Moment zu Stein erstarrt. Ja. <lacht> ja. Doch so ist es nicht. Mhm. Die Steine bestehen aus Kalkablagerung Und durch das einsickernde Wasser haben sie solche Formen gebildet. Man nennt diesen Prozess auch Sintern. Manche dieser Steine haben über 10.000 Jahre gebraucht, um so auszusehen wie heute. Das ist ja eine Ewigkeit. So gesehen bist du mit deinem ersten Schal vermutlich in Blitzgeschwindigkeit fertig, ähm. Anne. <lacht> genau. <lacht> Aber wie kommt es, dass die Steine, die auf dem Boden stehen, auch solche tropfenden Formen haben? Äh, die sind ja wohl nicht von der Decke getropft. Nein, da rieselt das Wasser, das durch die Decke kommt, auf den Boden und bringt Kalksteinablagerungen mit. Mhm. Und die wachsen dann langsam nach oben. Die Tropfsteine haben deshalb auch unterschiedliche Namen. Die Herabhängenden heißen Stalaktiten. Genau, weil sie von der Decke kommen. Stalaktiten. Und die am Boden heißen Stalagmiten, weil sie mit dir wachsen. So kann man sich das jedenfalls merken. Ja, du bist ja ganz schlauer. Ja, das ist er, unser Julien. <lacht> Trevor zeigte ihnen noch weitere solcher Tropfsteingewölbe und schließlich kamen sie sogar an einen unterirdischen Wasserfall. So etwas hatte noch keiner von den Besuchern gesehen. Durch einen schmalen Schacht im Deckengewölbe fiel ein Sonnenstrahl in die Grotte und tauchte sie in ein geheimnisvolles Licht. Anne war ganz überwältigt von all diesen Naturschönheiten. In Gedanken versunken, hockte sie sich ein wenig abseits in eine Ecke. Am Fuße des Wasserfalls hatte sich ein kleiner See gebildet. Sie fuhr mit den Händen durch das kühle Wasser und ließ es durch ihre Finger gleiten. War das Wasser eigentlich auch hunderte von Millionen Jahre alt? Aber wieso war es dann so frisch? Obwohl sie lange darüber nachdachte, fand sie keine Antwort. Ich glaube, da muss ich Julian mal fragen. Julian? Ah, hallo. Wo seid ihr denn? Oh nein, Ach, das gibt es doch nicht. Sind die etwa ohne mich weitergegangen? Haben sie mich in dieser Ecke nicht gesehen? Oh nee, was mache ich denn jetzt? Hey, wartet, Ich bin noch hier. Oh je, wo muss ich denn jetzt lang? Oh Ganz ruhig. Hin. Also, von dort sind wir gekommen. Dann sind sie bestimmt da weitergegangen. Hey, warte, Julien, Dick, George, Trevor, ich bin hier. Warte! Oh, es ist so dunkel hier, Julien. An diesen Gesteinsschichten lässt sich sehr gut die Entstehungsgeschichte der Höhle erkennen. Ah. Hier haben wir eine sehr oh. frühe Kalkschicht. Sag mal, George. Ist Anne eigentlich? Keine Ahnung. Es ist so dunkel, dass ich sie nicht sehen kann. Ich dachte, sie ist bei Julian. Ja? Julian! Ja? Ist Anne bei dir? Was? Entschuldigung. Nein, ich dachte, sie ist bei euch. Äh, äh. Ist sie nicht? Moment. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe herum. Ich kann sie nirgendwo sehen. Ähm. Sie ist nicht hier. Ich habe sie zuletzt am Wasserfall gesehen. Da sah sie ganz verträumt aus. Okay. Ja, dann ist sie vielleicht doch dort. Ja, es sind ja nur ein paar Meter. Ja. Laufen wir schnell und holen sie. Okay, gut. Warte hier, George. Wir sind gleich wieder da. Okay, bis gleich. Ja. Die Kristalle hier haben ihren Ursprung ebenfalls im Kalkstein. Julian und Dick rannten den Gang zurück bis zum Wasserfall. Sie hatten beide ihre Taschenlampen mitgenommen und leuchteten in jede Ecke des Höhlengewölbes. Siehst du was? Nein. Anne! Anne, wo bist du? Hier ist sie nicht. Oh nein, das gibt es doch nicht. Wo ist sie denn dann? Vielleicht hat sie nicht mitbekommen, dass wir umgekehrt sind und ist in diesen Gang gelaufen, weil sie dachte, wir wären dort weitergegangen. Das ist gut möglich. Gehen wir mal rein. Aha. Aber wir müssen uns beeilen. Ja. Sieh dich trotzdem gut um, damit wir nachher zurückfinden. Mhm. Klar. Doch, komm. Okay. Kann sie doch noch gar nicht sein, oder? Nee, sie hat sich bestimmt beeilt, weil sie uns einholen wollte. Anne! Aber sie hat gar keine Taschenlampe dabei! N, Wo bist du denn? Julian? Hä? Dick? Seid ihr das? Hast du das gehört? Ja, das war sie! Nein, Glück! Anne! Ja, wir sind es! Wir kommen! Bleib stehen! Wir sind gleich bei dir! Oh, was für ein Glück, dass ihr mich gefunden habt. Es ist so dunkel hier Aha, und ich ja. dachte, ich komme hier nie mehr raus. Keine Sorge, Anne. Jetzt gehen wir zusammen zurück und sind bestimmt gleich wieder bei der Gruppe. Na klar. Wir müssen ja nur den Weg gehen, den wir gekommen sind. So ist es. Und äh, mhm. der ist hier. Hier geht's lang. Kommt! Okay. Mal und mal. Vielleicht sind wir bald hier raus. Mhm. So langsam könnte ich echt wieder eine Dosis Tageslicht vertragen. Ja. Warum bleibst du denn stehen, Julian? Sag mal, Dick, ist dir eben diese Gabelung aufgefallen? Ähm, Sind wir aus dem linken oder äh, aus dem rechten Gang gekommen? Äh, warte mal. Waren wir nicht ungefähr hier, als wir Ann's Stimme gehört haben? Ja, das glaube ich auch. Und ich fürchte, vor lauter Freude, über ihre Stimme haben wir uns nicht genau genug umgeschaut und deshalb nicht bemerkt, dass es hier eine Gabelung gibt. Ja. Wie? Also, das heißt, ihr wisst nicht, aus welchen der beiden Gänge ihr gekommen seid? Oh. Es war ein Gang, an dem dünne Rinnsale den Stein hinabliefen. Ja. Genau. Was solche Rinnsale gibt es in jedem Gang, Dick. Stimmt. Und jetzt? Puh. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass es dieser Gang hier war. Dein Bauchgefühl? Uh -huh. Seit wann verlässt du dich denn auf sowas? Was können wir denn sonst machen? Bestehen bleiben und, und Wurzeln schlagen, hilft uns wohl am wenigsten. Das fürchte ich auch. Kommt, probieren wir unser Glück. Ja. In der Zwischenzeit setzte die Gruppe ihre Expedition fort. George folgte ihr nur zögernd. Aus ihrem Rucksack holte sie einen Notizblock, zerriss einige Blatt Papier und ließ die Schnipsel auf den Boden fallen, damit julien Dick und Anne sehen konnten, wohin sie gegangen waren. Doch die drei kamen und kamen nicht. Der Höhlenarm rechts von uns senkt sich insgesamt über 100 Meter in die Erde hinab und ist am unteren Ende von Wasser durchflutet. Oh, den werden wir aber nicht erforschen, oder? <lacht> <lacht> Nein, wir gehen jetzt hier weiter. Okay. Trevor, halt! Wir haben ein Problem. Was ist denn? Wir müssen auf Julian, Dick und Anne warten. Wieso? Wo sind sie denn? Ähm, Anne ist zurückgeblieben und Julian und Dick sind wieder zum Wasserfall gelaufen, um sie zu holen. Was sagst du da, George? Äh, ja. Ihr hättet mir sofort Bescheid geben müssen. Aber, äh, wisst ihr denn nicht, wie schnell man sich in dieser Höhle verlaufen kann? Wir dachten, wir können einen ganz schnell nachholen. Oh, Kind, hier ist jeder Alleingang gefährlich. Was glaubst du denn, warum es nur geführte Wanderungen gibt? Ja, Entschuldigung. Also, wir machen es so. Ich bringe euch erst einmal alle zum Ausgang. Die Führung wäre sowieso fast zu Ende. Dann informiere ich Leute aus dem Höhlenclub und wir gehen mit einem Suchtrupp nochmal hier rein. Kann ich nicht einfach ganz schnell zurücklaufen und sie holen? George, wenn es so einfach wäre, wären deine Freunde bestimmt längst wieder hier, oder? Stimmt. Oh je. Oh nein. Was für ein Leichtsinn. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Ja. Wir dürfen keine Zeit mehr ja. Oh ja. Oh Bald hatte die Gruppe den Ausgang erreicht. Trevor telefonierte eilig und in kurzer Zeit trafen zwei Mitglieder des Höhlenvereins von Penny Karl ein. Bevor Trevor mit ihnen auf die Suche ging, gab er Dylan ein Funkgerät, sodass er immer mit ihm in Kontakt war, falls es in der Höhle Neuigkeiten gab. Wenn du ein Signal hörst, drückst du hier auf den Knopf. Alles klar, Trevor. Hoffentlich findet ihr sie bald. Och, kann ich nicht mit Timmy mitkommen? Mit seiner Spülnäse kann er doch bestimmt bei der Suche helfen. George, ihr helft uns schon, wenn ihr hier bleibt. Ach, ja. Sodass wir euch immer anfunken können, wenn etwas ist. Also, bis gleich. Viel Glück. Ja, bis gleich. Ja, Timmy, ganz ruhig. Ich würde auch gerne mehr tun, als hier rumzustehen. Was machen wir nur? Oh Mann. Sag mal, denn. Hm? Gibt es eigentlich nur diesen Eingang in die Höhle? Nein, es gibt noch einen zweiten. Wieso? Also, wenn Sie in die Nähe dieses zweiten Eingangs kommen, dann könnten wir Sie doch vielleicht rufen. Also, damit Sie den Ausgang besser finden. Mhm. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Etwa zwei Kilometer in dieser Richtung gibt es ein kleines Wäldchen. Aha. Und mittendrin steht ein größerer Felsen, an dessen Fuß sich der zweite Eingang befindet. Den finde ich bestimmt. Kann ich mit Timmy dorthin gehen? Tja, Ach, warum nicht? Aber nur unter einer Bedingung. Aha. Du und Timmy, ihr dürft auf keinen Fall auf eigene Faust in die Höhle gehen. Das musst du mir versprechen. Versprochen denn? Ich weiß ja nun, wie schnell man sich in dieser Höhle verirren kann. Ja, gut. Dann lauft. Ein Versuch ist es wert. Okay, bis später. Bis später. George und Timmy hatten das beschriebene Wäldchen bald erreicht und machten sich dort auf die Suche nach einem Felsen. Kannst du irgendwo einen Felsen sehen, Timmy? Oh, wir müssen bestimmt noch weiter in den Wald. Warte, nicht so schnell. Sieh mal, da ist jemand, die kleine Gestalt dort. Vielleicht kann die uns helfen. Hallo! Hallo! Ist hier der Eingang zur Höhle? Weggelaufen. Das ist ja komisch. Aber schau mal da drüben. Das könnte doch der Felsen sein. George und Timmy liefen auf den Felsen zu. Und tatsächlich befand sich an seinem Fuß eine Öffnung im Felsgestein. Eine Tür aus Metallgitter lehnte davor. Doch war das Schloss kaputt und George konnte sie öffnen. Sie hielt sich an ihr Versprechen und ging nicht weiter als drei Schritte in den Gang hinein, gerade so weit, dass sie dort hineinrufen konnte. Müssten wir nicht langsam mal wieder am Wasserfall ankommen? Der war doch gar nicht so weit weg. Also ich glaube, in solchen unterirdischen Gängen täuscht man sich schnell, wenn es um Entfernung oder das Zeitgefühl geht. Also ich weiß nicht so recht, ob mir diese Erkenntnis jetzt wirklich weiterhilft. Ja. Julian, hm? leuchte noch mal hier hin. Hier? Ja, seht sie dieses Zeichen? Wo? Geht das da? Habt ihr das auf dem Hinweg auch schon gesehen? Nee. Ich nicht. Ich auch nicht. Oh je, dann haben wir wohl doch den falschen Gang genommen. Was ist das denn für ein Zeichen? Lauter Kreise, die ineinander verschachtelt sind. Ich glaube, das soll ein Labyrinth sein. Wie, du meinst so ein Irrgarten, in dem man sich ganz schnell verlaufen kann und den Ausgang nicht mehr findet? Genau. Aber wozu meißelt das jemand an die Höhlenwand? Vielleicht soll das eine Warnung sein. Das... Das könnte doch bedeuten, dass wir uns in der Nähe eines Eingangs befinden, oder? Ja, stimmt. Eine Warnung bringt mir ja nicht erst an, wenn alles schon so spät ist. Eben. Da, wo wir herkommen, war es allerdings nicht gerade nah zum Eingang. Vielleicht gibt es noch einen zweiten. Gehen wir in diese Richtung weiter. – Ja. – Ja, kurz. Wasser. Ja. Das muss der Wasserfall sein. Dann lass uns lieber dahin gehen. Aha. Wenn ich da erstmal bin, dann, dann finde ich garantiert zurück. Wo, woher kommt denn dieses Rauschen? Warte, ich leuchte die Wände ab. Mhm. Da drüben ist ein Gang und aus dem kommt es. Ganz sicher. Aber wir wollten doch gerade hier lang gehen. Komm Ann. wenn wir am Wasserfall sind, dann, dann wird es ganz einfach. Genau. Wirklich. Okay. Los. Hier ist der Wasserfall! Juhu! Ja, stimmt! Aber, aber das ist nicht der Wasserfall, an dem wir schon waren! Was? Nein! Da war auf dem Boden kaum mehr als eine größere Pfütze, aber hier, das ist ja ein richtiger unterirdischer See! Ja, und die Felswände am Rand sahen auch ganz anders aus! Oh nein! Das heißt, jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr, wo wir sind! Oh Mann! George hatte es inzwischen aufgegeben, in den zweiten Höhleneingang zu rufen. Es war keine Antwort gekommen. Und so war sie mit Timmy zu Dylan zurückgekehrt. Da seid ihr ja wieder. Aber wohl ohne Erfolg, wie es aussieht. Und bei dir hat sich Trevor gemeldet? Ja. Sie sind die gesamte Exkursionstour noch einmal abgelaufen, Aha. haben aber niemanden gefunden. Oh yeah. Und jetzt durchkämmen sie Gang für Gang. Mhm. Aber da den Richtigen zu finden, ist das reinste Lottospiel. Sind die Höhengänge denn wirklich so verzweigt? Ja! Und dazu kommt, dass manche plötzlich rasant bergab gehen können. Die Höhle ist nicht nur die längste von Großbritannien, Sie ist mit 300 Metern Höhenunterschied auch einen der tiefsten. Oh je, du meinst, man kann abstürzen? Wenn man in den falschen Höhlenabschnitt gerät, kann es ziemlich gefährlich werden. Oh. Und dazu ist es überall stockdunkel. Oh je, oh je, zum Glück haben Dick und Julian ihre Taschenlampen mitgenommen. Ja. Noch hatten Julien, Dick und Anne Licht. Allerdings leuchtete die Taschenlampe von Dick schon sehr schwach. Mit beiden Taschenlampen suchten sie die Höhlenwände rund um den Wasserfall nach Gängen ab. Hier links ist ein Eingang, seht ihr? Ja, und dort ist auch noch einer. Wo? Hier. Mist. So eine Lampe ist ausgegangen. Oh nein! Vielleicht sollten wir wieder zu der Zeichnung mit dem Labyrinth zurückgehen. Ja. Hallo? Was war das denn? Hört mal! Da, da schreit einer! Das hört sich ziemlich unheimlich an. Und ein Mensch ist das bestimmt nicht. Nee. In Höhlen gibt es doch keine gefährlichen Tiere, oder, Julian? Nein, das glaube ich nicht. Aber vielleicht sind wir einem Höhenausgang ganz nah und das ist ein Waldtier, das gerade in der Nähe ist. Dann sollten wir diesen Lauten vielleicht folgen. Ja, ich glaube, sie kommen aus, aus dem Gang da hinten. Ja, aber das ist hinter dem See. Wie wollt ihr denn durch das Wasser kommen? Wir, wir können uns immer am Rand halten. Da werden nur unsere Füße nass. Kommt! Na gut. Ja. Los, Anne! Ja! Jetzt weiß ich, was das für ein Tier ist. Was denn? Das schreit denn? ein Esel. Stimmt. Aha. Gehen wir weiter? Ja, äh, vorsichtig. Mhm. Aufgeregt warteten die Freunde am Rande des unterirdischen Sees voran, bis sie auf der anderen Seite den Gang erreichten, aus dem die Schreie drangen. Sie liefen hindurch und kamen schon nach einigen Metern in einer größeren Höhlengrotte an. Und dort stand tatsächlich ein Esel. Vor ihm war ein Eimer halb voll mit Wasser gefüllt und in einer Kiste lag ein Haufen Heu. Als der Esel die drei bemerkte, hörte er auf zu schreien und sah sie neugierig an. Ja, Wie kommst du denn hierher? Hm? Das würde ich auch gern wissen. Jemand hat ihn angebunden. Die eine. Ist an einem Stalagmiten festgeknotet. Sollen wir ihn losbinden? Ja, na klar. Er ist bestimmt nicht gern hier. Sonst hätte er nicht so geschrien. Das glaube ich auch. Ich mach ihn mal los. Ja, aber sieht mal, da ist noch ein Strick. Um seinen Hals mit einem Schlüssel dran. Wozu der wohl passt? So. Jetzt bist du wieder frei. Er setzt sich in Bewegung. Ja. Und jetzt? Oh. Gehen wir ihm hinterher. Vielleicht ist da unsere Rettung. Wie kommst du denn darauf? Also, ich habe mal gelesen, dass Esel ein hervorragendes Gedächtnis für Wege haben. Wie, und du meinst, er weiß, wie er hier rauskommt? Naja, das hoffe ich zumindest. Los, folgen wir ihm. Oh je. Ein Esel als Kompass? Ob oh, das klappt? Hoffen wir es. Mal schauen. Der Suchtrupp um Trevor kam aus der Höhle zurück, ohne dass die Männer eine Spur von Julian, Dick und Anne gefunden hatten. Aber das kann doch gar nicht sein, die haben sich doch nicht in Luft aufgelöst! Nein, sicher nicht. Ich fürchte eher, sie setzen alles daran, um selbst aus der Höhle herauszukommen. Das tun sie bestimmt, aber was ist denn daran falsch? Wenn man sich nicht auskennt, ist das Risiko viel zu groß, dass man sich endgültig verirrt. Uh. Und die Chance, gefunden zu werden, wird immer kleiner. Ja. Sie meinen, Sie hätten einfach nichts tun und warten sollen, bis jemand kommt? Ja, ganz genau. Was willst du jetzt machen, Trevor? Wir gehen nochmal vom anderen Eingang in die Höhle rein. Ja. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ja, ist gut. Da nicht mehr zu erwarten war, dass Julian, Dick und Anne sich in einem Höhlengang in der Nähe des Haupteinganges befanden, begleiteten Dylan, George und Timmy den Suchtrupp auf ihrem Weg zum zweiten Eingang. Sie hatten das kleine Wäldchen bald erreicht und näherten sich dem Felsen. Wenn man sehr genau durch die Bäume schaute, konnte man schon aus einiger Entfernung sehen, dass mehrere Gestalten den Höhleneingang gerade verließen. Voller Neugier liefen sie darauf zu. Trevor, ich glaube, die Suche ist beendet. Oh, Julian, oh. Dick, N. Oh, meine oh, George! George! Wir haben es geschafft. Ja. Oh. oh Mann, hab ich eine Angst um euch gehabt. Ja, alles gut. Wirklich. Uns ist nichts passiert. Also George, das war alles so aufregend. Oh, komm mal her. Oh. Na, für uns auch. Oh, Anne, ich bin so froh. Ich auch. Aber wieso habt ihr denn einen Esel dabei? Ganz ruhig, Timmy. Also, dieser Esel, der, der war unsere Rettung. Mhm. Doch niemand wusste, wem der Esel gehörte. Und so brachten die fünf Freunde ihren Retter zum Bauernhaus von Dylan. Auch wenn sie dafür einen langen Fußweg in Kauf nehmen mussten. Denn ins Auto passte das Tier ja nicht. Dylan wies dem Esel einen Platz in seinem Garten zu, wo er ihm etwas Heu und Trinkwasser bereitstellte. Und die fünf Freunde fielen an diesem Abend glücklich und aus tiefstem Herzen erleichtert ins Bett. Doch schon am nächsten Morgen beschäftigte sie beim Frühstück eine brennende Frage. »Wie war der Esel in die Höhle gekommen?« So, greift zu, Kinder. Aha. Hier gibt es auch gekochte Eier. Ach, oh, köstlich! Okay. Oh, okay. oh, danke. danke, Möchte jemand eins? Nee, ich hätte gerne Käse. Ja. Hier, bitte. Ah, oh, oh. ja, ja. oh, super. Oh, mein und Lieblingskäse. Für mich. Ich möchte wirklich mal wissen, wer auf die Idee kommt, einen Esel in einer Höhle festzubinden. Mhm. So ein Tier braucht doch frische Luft und Sonne. Ja. Ich finde, es sieht aus, als ob ihn jemand verstecken wollte, oder? Mhm. Aber Und warum soll man einen Esel verstecken? Mhm. Ja, die Frage mhm. ist doch vor allem, wem gehört er oder nicht? Das sehe ich genauso. Mhm. Und dieser jemand sollte sich auch weiter um das Tier kümmern. Mhm. Weil ich kann mhm. es jedenfalls nicht lange tun. Ich bin Lehrer, kein Bauer. Mhm. Ja, und wie finden ja. wir heraus, wer der Besitzer ist? Tja, bestimmt mhm. gehört der Esel zu einem der Bauernhöfe, die es hier in der Gegend gibt. Mhm. Mhm. Und wie ist er dann in die Höhle geraten? Mhm. Ja, vielleicht wollte sich jemand einen schlechten Scherz erlauben, was den Esel entführt und für eine Weile versteckt. Hm. Wir könnten die Bauern dagegen zumindest fragen, ob sie einen Esel vermissen. Das mhm. ist eine sehr gute Idee. Ich kann euch sogar eine Karte geben, auf der alle Bauernhöfe verzeichnet sind. Die habe ich mal für die Grundschule angefertigt. Mhm. Super, danke. Kommst du nicht mit, denn Also, Kinder, jetzt in den Herbstferien liegt mein Schreibtisch voller Klassenarbeiten, die ich korrigieren muss. Mhm. Also, wow. wenn es euch nicht ausmacht, würde ich heute lieber hierbleiben und... Meine Schularbeiten machen. Okay. In Ordnung. Keine Sorge, Dylan. Ein paar Bauernhöfe abzuklappern und äh, nach einem Esel zu fragen, das kriegen wir locker <lacht> alleine hin. Ich danke ja. euch. Hoffentlich mhm. habt ihr Glück. Ja. Ja. Hoffentlich. Mhm. Die wenigsten Bauern besaßen überhaupt Esel. Und keiner vermisste ein solches Tier. Es war schon fast wieder Abend, als die fünf Freunde an einem ganz besonderen Hof ankamen. Seht mal hm? das Schild hier. The Do-Little-Farm. Das hm. Altersheim für Tiere aller Art. Ach, da auf der Koppel stehen ganz verschiedene Tiere. Stimmt. – Ja, du hast recht. – Ein Pferd. Und da hinten zwei Kühe. Mhm. – Oh, ein paar Schafe. Alles durcheinander. Das ist ja toll. – Hallo, Kinder! Na, auf einem Ferienausflug? Äh, – Hallo! – Ihr könnt gerne hereinkommen und euch die Tiere aus der Nähe anschauen. Na, kommt! – Oh, vielen Dank. Das ist nett. Haben Sie auch Esel hier? <lacht> Nein, ein Esel fehlt hier in meiner Sammlung noch. <lacht> heißt das vielleicht, dass Sie einen Esel vermissen? Nein, da hast du mich falsch verstanden. Ein Esel war noch nie hier. <lacht> Ach so. Oh. Und die Tiere, die hier leben, sind alle schon alt? Ja, genau. Für die meisten ihrer Besitzer sind sie nicht mehr nützlich. Mhm, verstehe. Und deshalb nehme ich sie auf. Das ist aber nett von Ihnen. Naja, äh, eigentlich sollte es was ganz Normales sein. Schließlich haben die meisten dieser Tiere ihr ganzes Leben zum Nutzen von uns Menschen verbracht. Da haben sie im Alter doch ein paar schöne Tage verdient. Hm? Und bekommen sie von den einstigen Besitzern ein bisschen Unterstützung für ihre Arbeit? Von manchen. <lacht> aber keine Sorge, ich arbeite auch ganz normal auf meinem Hof und habe alles, was ich zum Leben brauche. Es ist einfach schön, für diese Tiere da zu sein. Ähm, äh, und warum habt ihr jetzt nach einem Esel gefragt? Die Freunde erzählten Mrs. Doolittle vom Esel in der Tropfsteinhöhle. Da fiel ihr ein, dass ihr Nachbar gerade zwei Esel gekauft hatte. Und so besuchten sie auch diesen Nachbarn. Doch der hatte seine beiden Esel noch. Warum haben Sie diese Tiere denn gekauft? Die gehörten mal zur Eselstation, am Eingang vom Naturpark. Was ist denn eine Eselstation? Die Kinder sind auf diesen Eseln durch den Naturpark geritten. Für Mr. Mason, den Betreiber der Station, war das ein gutes Geschäft. Aber dann hat genau dort ein Jahrmarkt aufgemacht. Ich kann es mir denken. Jetzt wollen die Kinder lieber Karussell fahren, als auf einem Esel reiten. Was? So ist es. Oh yeah. Und deshalb hat Mr. Mason seine Eselstation aufgegeben und ich habe ihm diese beiden Esel abgenommen. Er hatte also noch mehr Esel? Ja, aber nachdem ich die beiden gekauft habe, hatte er nur noch einen. Aha. Mhm. Der Bauer beschrieb ihnen den Weg und so gingen die Freunde los, um auch Mr. Mason einen Besuch abzustatten. Na, schauen wir mal, ob er da ist. Mhm. – Hört ihr? Da kommt jemand. Mhm. – ja. Wer seid ihr? Äh, – Guten Tag. Wir wollten Mr. Mason sprechen. – Genau. – Mein Vater ist nicht da. Wiedersehen. – Halt, warte! Vielleicht kannst du uns ja auch helfen. – Wieso ich? Ja. – Ja, ist ja gut. – Also, ähm, wir, wir haben gestern in der Tropfsteinhöhle einen Esel gefunden. Mhm. Und jetzt suchen wir den Besitzer, dem dieser Esel gehört. Dein Vater hatte doch Esel, oder nicht? Die hat er schon alle verkauft. Alle? Ah. Auch den letzten? Sag ich doch. Und weißt <lacht> du auch an wen? Vielleicht gehört dieses Tier einem der neuen Besitzer. Genau. Keine Ahnung. Wiedersehen. Okay. Tja, noch eine Fehlanzeige sieht so aus. Und was machen wir jetzt? Es wird langsam dunkel. Ach, lassen wir es gut sein für heute, oder? Mhm. Wahrscheinlich okay. das Beste. So kehrten sie erfolglos zum Landhaus von Dylan zurück, der sie bereits mit einem leckeren Abendessen erwartete. Nach dem Essen gingen sie noch einmal in den Garten, um nach ihrem Schützling zu sehen. Sie wollten sich auch noch einmal den Schlüssel ansehen, den er um den Hals trug. Vielleicht ergab sich da ja irgendein Hinweis auf die Herkunft des Esels. Hm, ein ganz normaler Schlüssel eben. Ziemlich alt und verrostet. Seht doch mal, da steckt ein Zettel am Halsband. Äh, Nanu? Oh ja. Äh, wo kommt der denn her? Heute Morgen war der noch nicht da. Steht irgendwas drauf? Ja. Ich bin ein gutes Lasttier und überhaupt nicht störrisch. Was? Man muss mich nur in Ruhe arbeiten lassen. Okay. Hm. Das sieht aus, als wäre irgendjemand sehr daran interessiert, dass dieser Esel einen neuen Besitzer bekommt. Ja. Findet ihr nicht? Und es sieht so aus, als würde er diesen Esel umsonst anbieten, praktisch als Geschenk. Mhm. Nur blöd, dass Dylan sich nicht über dieses Geschenk freut. Hm. Er hat ziemlich deutlich gemacht, dass er sich auf Dauer keinen Esel halten will. Das stimmt. Aber wenn jemand diesen Esel verschenken will, warum hat er ihn dann vorher in der Tropfsteinhöhle versteckt? Ob das was mit dem Schlüssel zu tun hat? Vielleicht gehört der Schlüssel zu einer Schatzkiste. Wie kommst du denn jetzt auf die Idee? Ähm. Ja, warum nicht? Mal angenommen, jemand ist wirklich mit dem Esel in die Tropfsteinhöhle gegangen, weil er hoffte, dort einen Schatz zu finden, den er dann auf dem Rücken des Esels hinausgetragen hätte. Dann sieht es nicht so aus, als ob das geklappt hat. Ja, nicht wirklich. Stimmt. Und deshalb will dieser jemand den Esel jetzt einfach loswerden. Also ich weiß nicht, das sind alles ziemlich wilde Spekulationen. Ja, schon. Tatsache ist, dass der Esel einen Schlüssel um den Hals hat und in der Tropfsteinhöhle stand und wir immer noch nicht wissen, warum. Was haltet ihr davon, wenn wir noch mal zu dieser Höhle gehen und uns dort ein bisschen genauer umsehen? Aber Julian, hast du denn schon vergessen, wie schnell man sich darin verlaufen kann? Das lassen wir schön bleiben. Ich hätte aber eine Idee, wie wir uns garantiert nicht verlaufen. Du? Ach so? was? Äh, unser Angsthäschen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Es ist ziemlich gut, dass ich Wollknäuel dabei habe. Mhm. Schon mal was von einem Ariadne-Faden gehört? Ja, natürlich, äh. Äh, das ist die Idee. Mhm. Wollknäuel? Wie soll uns denn äh, Wolle helfen? Und wer ist Ariadne? Tja, genau. Griechische Sagen müsste man lesen. Die alten Griechen kannten einen super Trick, wie man sich niemals verlaufen kann. Genau, du Am nächsten Morgen liefen die fünf Freunde zum Höhleneingang im Wald. Nachdem sie Timmy angeleint hatten, befestigten sie das Ende eines roten Wollfadens an der Gittertür. Während sie in die Höhle gingen, rollten sie das Wollknäuel Schritt um Schritt ab und hatten so eine Kennzeichnung für den Rückweg. Sie fanden die Grotte, in der der Esel gestanden hatte, wieder. Wassereimer und Heukiste standen immer noch dort. Und diesmal hatte auch Anne ihre Taschenlampe mitgenommen. So, dann geht's jetzt los. Eure Taschenlampen gehen alle? Ja, meine auch. Sollte so sein bei frischen Batterien. Und hier für jeden ein neu. Und wenn der Faden reißt? Danke. Wir müssen ihn immer schön locker abspulen, richtig? Hm? Genau. Also. Teilen wir uns auf. Äh, George, du gehst in diesen Gang. Okay, okay. Anne in diesen. Mhm. Dick, du gehst nochmal in den Gang, aus dem wir gekommen sind. Mhm, verstanden. Und ich sehe mich in allen Winkeln dieser Grotte um. Okay, also äh, viel Glück. Ja, ja bis ja, später. Ich <lacht> Über zwei Stunden erforschten die vier die Grotte und ihre Umgebung. Doch das Einzige, was sie entdeckten, war ein gebrauchtes Papiertaschentuch. Mit Hilfe der roten Fäden fanden alle vier zum Treffpunkt und dann zum Ausgang zurück. Dort hielten sie Timmy das Taschentuch vor die Nase. Es scheint, als würde Timmy den Geruch wiedererkennen. Was bedeutet, dass er dem Besitzer des Taschentuches erst vor kurzem begegnet ist? Genau. Aber wer, wer könnte das denn sein? Da kommen ziemlich viele in Frage bei den ganzen Leuten, die wir gestern abgeklappert haben. Hm. Gibt es nicht noch irgendetwas anderes, was uns weiterhelfen könnte? Hm. Ich habe vielleicht noch eine Idee. Aha. Mhm. Julian, hast ja. du nicht gesagt, dass Esel jeden Weg wiederfinden, den sie einmal gegangen sind? Ja, warum? Was würde denn passieren, wenn wir den Esel noch einmal hierher bringen und er könnte einfach laufen, wohin er wollte? Hä? Dann würde er vielleicht dahin laufen, woher er gekommen ist. Das wäre sehr gut möglich. Ja, ja. versuchen wir es. Okay. okay. Gesagt, getan. Sie liefen zum Bauernhaus und brachten ihren Schützling zum Höhleneingang im kleinen Wäldchen. Dort angekommen, blieb der Esel eine Weile stehen, trabte dann aber langsam los. Julian hielt ihn ganz locker an einer Leine und sie folgten ihm gespannt. Nach einem Fußmarsch von einer halben Stunde erreichten sie so den Naturpark von Penny Karl. Uns wohl hinführt. Ja, ich schauen. Hey Leute, mhm. da drüben sind Karussells. Das muss der Jahrmarkt am Naturpark sein. Ach, ja, bestimmt. Und seht mal den Holzschuppen dort. Das könnte doch der Steil für die Esel gewesen sein. Genau. Also hat unser Esel zu dieser Eselstation gehört. Mhm. Und die wird gerade von jemandem abgebaut. Wenn das nicht Mr. Mason ist. Mhm. Er hat uns gesehen und kommt hierher. Oh. <lacht> äh, guten Tag. Äh. Hallo. So, wo habt ihr diesen Esel her? Ähm, heißt das, äh, er gehört Ihnen? Ja, natürlich gehört er mir. Oh. Den Beweis trägt er um seinen Hals. Das ist der Schlüssel für die Schuppentür. Was? Das so. gibt ihn sofort her. Äh, also. Ja, natürlich. Wir wollten ja gar nicht behalten. Nee, nee. Wie ist das Tier überhaupt in eure Hände gelangt? Habt ihr etwa den Stall geöffnet? Was? Nein. Was? Wir haben den Esel in der Tropfsteinhöhle gefunden. Genau. <lacht> also, Mädchen. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Ja, das ist ja? doch die Wahrheit. Ja, In der Tropfsteinhöhle. Ja. Na klar, weil Esel die geborenen Höhlenforscher sind. Also Wieso? geht ihr mal ich hier zurück und verschwindet, bevor ich euch anzeige. Ach, ja, Schön gut. Ja, wunderschön. Also, los, Emily. Äh. Unser Esel ist eine Stute. Ja, ha. und der Mann ist ganz sicher Mr. Mason. Aha. Wunder. Wohin bringt er sie denn jetzt? Keine Ahnung. Fakt ist, dass sein Sohn uns belogen hat. Mhm. Mr. Mason hat gar nicht alle Esel verkauft. Stimmt. Aber warum soll der Junge uns angelogen haben? Also, mir fällt gerade etwas ein. Mhm. Vorgestern war ich doch strome in der Nähe des zweiten Höhleneingangs. Ja. Und da habe ich von weitem eine kleine Gestalt gesehen. Echt? Als ich nach ihr gerufen habe, dann ist sie davon gelaufen. Und Jetzt glaubst du. Diese Gestalt könnte Masons Sohn gewesen sein? Ja, von der Größe her würde es passen. Und er kam auch aus der Richtung des Höhleneingangs. Hm. Das Taschentuch, das wir in der Höhle gefunden haben, könnte auch von ihm sein. Er gehört jedenfalls zu den Leuten, die Timmy gestern gerochen hat. Schattend. Ihr meint, Masons Sohn hat den Esel in die Höhle gebracht. Oder? Hm. Könnte sein. Vielleicht ist auch der Zettel von ihm, den wir gestern am Halsband des Esels gefunden haben. Wie, wie, wie kommst du darauf? Weil der Junge gestern von uns erfahren hat, dass wir den Esel jetzt haben. Er könnte uns nach unserem Besuch gefolgt sein. Ja, aber warum sollte er das alles gemacht haben? Warum gehen wir nicht einfach zu ihm nach Hause und fragen ihn? Ho, gute Idee. Ja, los geht's. Also, Timmy, komm. <lacht> Als sie am Haus von Mr. Mason ankam, fuhr dort gerade ein Geländewagen los, der einen Tieranhänger hinter sich herzog. Der Sohn von Mr. Mason lief hinterher. Papa! Das darfst du nicht tun! Halt doch an! Du bist so gemein! Was ist denn los? Können wir dir helfen? Was macht ihr denn hier? Wir haben zufällig mitbekommen, dass du uns gestern belogen hast. – Ja. – Und wir wollten einfach mal fragen, warum. – Genau. – Es durfte doch niemand erfahren, dass ich Emily versteckt habe. – Also doch. Aber warum in der Tropfsteinhöhle? – Weil ich dachte, dass Papa sie da nie findet. Aber warum sollte er sie denn nicht finden? Na, weil er sie zum Abdecker bringen will. Zum Abdecker? Und genau das macht er jetzt. Ein, ein Abdecker ist einer, der Tiere schlachtet, oder? Ja. Wie bitte? Oh, oh nein. nein! Mist. Uff. Emily hat ihr ganzes Leben Kinder durch den Park getragen. Aber weil sie die älteste von unseren Eseln ist, wollte sie keiner mehr kaufen, nicht einmal mehr geschenkt haben. Aber warum behaltet ja. ihr sie denn nicht einfach? Mein Vater will mit mir in die Stadt ziehen. Da kann er sich nicht mehr um sie kümmern. Nein. Und deshalb muss er sie doch nicht schlachten lassen. Er kann sie zu Mrs. Doolittle bringen. Ja, genau. Wer soll das denn sein? Schnell erzählten die Freunde dem Jungen vom Tierhof von Mrs. Doolittle. Und Maddox, so hieß der Junge, schöpfte neue Hoffnung. Wenn mein Vater davon erfährt, kann ich ihn bestimmt umstimmen. Dann müssen wir uns aber beeilen. Aha. Weißt du, wo diese Abdeckerei ist? Ja, zwei Dörfer weiter. Okay. In fünf Minuten fährt ein Bus dorthin. Oh. Ja. Wenn wir ganz schnell rennen, schaffen wir es noch bis zur Haltestelle. Na dann nichts wie los? Ja. Glauben, dass das Zeug hält. Klar doch! Ach, okay. Fünf Minuten, jetzt schaffen wir es. Oh nein. Halt! Noch nicht losfahren! Halt! Der Bus wollte gerade anfahren, als die fünf Freunde und Medops ihn erreichten und in letzter Sekunde einstiegen. An ihrem Zielort liefen sie so schnell sie konnten zur Abdeckerei, die außerhalb des Dorfes lag. Dort sahen sie, wie der Esel Emily von einem Mann weggeführt wurde. Und Mr. Mason steckte einen Geldschein in seine Geldbörse. Papa, du musst Emily zurückholen. Sie, sie, sie kann zu Mrs. Dudittle. Ah, ja, genau. Was machst du denn hier, Maddox? Was habt ihr damit zu tun? Also wir haben herausgefunden, dass Maddox den Esel in der Höhle versteckt hat. Was? Wieso machst du denn so einen Unsinn? Na, damit er nicht geschlachtet wird, Mr. Mason. Aber es gibt eine viel bessere Lösung. Mhm. Hm, na ja, äh, äh, äh, Mr. Butcher. Warten Sie mal. Was ist denn, Mason? Sind wir nicht längst fertig? Die Kinder haben wohl doch noch jemanden gefunden, der Emily nimmt. Mhm. Ja, sie wäre bei Mrs. Doolittle sehr gut aufgehoben. Und sie müssten sich nicht mehr um sie kümmern. Ach. Bitte, Papa, so viel Geld hast du doch sowieso nicht für sie bekommen, oder? Moment mal. Geschäft ist Geschäft. Ich denke ja nicht daran, das Tier zurückzugeben. Wiedersehen. Äh. Ganz ruhig. Oh Mann. Hey. Ähm, Emily hat bestimmt schon, was Sie bevorsteht. Mhm. Wären wir nur fünf Minuten früher gekommen. Ähm, äh, Mr. Butcher, ich möchte das Tier zurück. Sie bekommen Ihr Geld natürlich wieder. Vergessen Sie es! Oh, Mr. Butcher! Was denn noch? Haben Sie Kinder? Also, das geht dich ja wohl einen feuchten Kehricht an. Er hat sogar drei. Wir gehen in dieselbe Schule. Ah, siehst du? Vielleicht sind Ihre Kinder ja auch mal auf Emily geritten. Genau. Also, das ist doch... Wollt ihr nicht endlich das Gelände verlassen? Das geht euch alles überhaupt nichts an. Uns vielleicht nicht, aber was werden ihre Kinder sagen, wenn sie erfahren, dass sie Emily geschlachtet haben? Ja. Also hört mal, wie redet ihr denn mit mir? Sie könnten auch mit ihren Kindern darüber reden. Ja, genau. Ich weiß ja, wo sie wohnen. Also, jetzt reicht's mir aber. Macht doch mit dem alten Klepper, was ihr wollt. Mason, mein Geld bitte. Sehr gern. Mr. Ihr, ihr, ihr geht zurück. Bitte schön. Danke. Schönen Tag noch. Wow. Wirklich? Er hat uns Emily zurückgegeben. Mhm. Daran habe ich kaum noch geglaubt. Oh, oh Mann, wie kann ich euch nur danken? Ich dürfen wir euch ja zu Mrs. Doodle begleiten. Oh natürlich. <lacht> ja, wenn ihr ordentlich zusammenrückt, bekomme ich euch schon alle in meinen Wagen. Das ist oh. toll. Ja, dann <lacht> auf geht's. <lacht> Die Eselstute Emily wurde wieder auf den Tieranhänger geschoben und die fünf Freunde, Maddox und Mr. Mason, stiegen in den Geländewaden. Schon bald kamen sie bei Mrs. Doolittle an. Die nahm ihren neuen Schützling liebevoll entgegen und führte ihn auf die Weide. Das ist ja wunderbar, dass ihr Emily hierher bringt. Denn bisher war unsere alte Pferdestute ganz allein mit den Schafen Kühen und Ziegen. Mit einer Eselstute freundet sie sich bestimmt gern an. Nicht wahr, meine Süße? <lacht> sie geht jedenfalls schon mal ganz vorsichtig auf Emily zu. Mhm. Emily bleibt stehen, als würde sie das gar nicht interessieren. Stimmt. Ja, sie ist eben ein typischer Esel. Esel sind sehr langsam und sehr ausgeglichen. Sie lieben ihre Ruhe. Oh, sie hört sich eigentlich nach einem sehr langweiligen Tier an. No, no, no, no, no. Esel sind nicht langweilig. Sie können ganz tolle Freunde sein. No, ja, das Emily ich. jedenfalls ist so etwas wie mein bester Freund. Also, sie war es. Ach, Maddox, du wirst sie bestimmt sehr vermissen, oder? Ja, schon. Aber dank euch weiß ich wenigstens, dass es ihr gut geht. Das stimmt. Wir werden sie auch nicht so schnell vergessen. Nicht wahr, Timmy? Na, Timmy, dir würde es hier bestimmt auch gut gefallen. Aber Timmy bleibt auf keinen Fall hier. Nee, <lacht> Ach, natürlich nicht. Timmy ist bei euch zu Hause. Ganz genau, egal, wohin wir gehen, er ist immer dabei. So ist es. Und jetzt gehen wir am besten schnell zu Dylan. Ah, gute Idee. Mhm. Der wartet bestimmt schon mit dem Abendessen auf uns. Mhm. Wisst ihr was? Ich fahre euch. Ach, der <lacht> vielen Dank. Das ist Danke. Das ist super. Wiedersehen. Wiedersehen, Kinder. Mhm. Wiedersehen, ah, ja. Mrs. Doodlet. Dann Auf <lacht> Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Die fünf Freunde, Julien und Dick, und Josh und Timmy, der Hund.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 Fünf Freunde und der Esel in der Tropfsteinhöhle. Ein Hörspiel von Europa. Buch Katrin McLean. Redaktion Hilla Fitzen. Produktion und Regie Heike Diene-Körting. Geräusche Wanda Osten. Musik Tonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie, Ivo Möller, Jannik Endemann. Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Gordon Piedesack, Maut Ackermann, Roman Rosser, Robert Knorr, Astrid Kollex, Heiko Wohlgemuth, Jürgen Uter, Lino Kelian, Peter G. Dirmeyer. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de